välkommen till oss whatever då ja vilket jubileum ja jaman. och vi avslutar ju våra sverigeresa idag ja och vet oss vem sen nej sen vi gjorde den runt resan <laughs> Alla länder. Alla länder. Men i, alltså, det blir alla huvudstäder. Men, in, men innan det är så ska vi gå igenom USA:s delstater. Ja. Absolut. Där kan man ju. Ja, du kan ju bra mycket mer än jag kan. Ja, jag kunde dem förut i alla fall. Jag låg där jag inte kunde sova så låg jag och ramlade dem. Ja sa. som ett mantra och så somn efter. Men eh, i bokförordning. Nej. Jag vet inte fan vad jag hade för system. Jag tror jag, faktiskt så här, geografiskt. Jag Jaja. kommer ihåg. Hur de låg 50. 50. 50? 52. Nej, 50. Nej, 50 Det är 48 fastlander Sen i Alaska och för Kanada Och så är det ju Hawaii 50. Mm. Uh, ja, ja, men Jag såg något klipp Sånt här <coughs> Om du kunde ha varit på typ RAS Eller något sånt där program Och visade mig lite roliga klipp också Och då, då var det just En, en tjej som kunde rabbla upp Alla USAs delstater I bokstavsordning. Och flytande. På tag. <laughs> jag tänkte det okej. Okay. Annars är det inte så mycket. Men vi ska slutföra den här fantastiska resan. Mm. Och vi har ju bara ett kvar, och det är till Bagarnas favoritdistrikt. Gästrikland. ja, ja men. <laughs> okej. Okay. Mm. Gästrikland, det är väl Söderhamn och Gävle de stora. Söderhamn är Helsingland. Det är Helsingland den ja, ni ser. Det tror jag vi har sagt förut någon gång. Vi har ju haft Hälsingland Söderhamn är där och, Men är det bara Gävle? Men sen är det Sandviken Till exempel, Hofors Hof Är det Hofors Hesterglän. Ja Jaha. Och eh, Vad finns det mer? Ockelbo Där prinsen kommer från Prins Daniel, Daniel. Ja, det är Gästrigland också Jag blandas med ihop, eller jag, jag klumpar ihop jävle och Sandviken Av någon konstig anledning men hur stort är Sandviken till exempel uh, det är ju ja, det är inte är så, så stort det är kanske är vi. det nej då är det, det, är ju... Nej, det, måste... det är ju ganska stort den uh, om det är, och är det, ut, ja så det så är lite jag har ingen hårda att dra till nu men jag tror att det är en liten hår i alla fall sluta efter eftermåla Tar ja. upp stöd det är ju Hedströms hemort ja. viken han, han är därifrån där är han ifrån ja. och Lars Knatten Olsson som jag rankade som Sveriges bästa bandspelare genom tiden. Då gjorde var en bandyröjk. Han och eh, och så Haja som bästa handelspelare. lurch. <laughs> <En lörd. laughs> Knappen Olsson. Knappen ja, Olsson. Ja, han, ja, han gjorde ju jäkligt mycket mål. Ja. Han, han, var som, han var väl lite grann som lildamma i fotboll. <laughs> Båda hade bra smäkta. Knappen. <laughs> Lilldamma. Som Vilden och <laughs> Alltid. Men, men, men, men för knatt, ja, Nu vet jag inte jag Nu tror jag bara Jag gissar, men Knatten var ju ingen landslagsspelare Var det inte den sån lildamma Jäkligt bra ah, i, i allsvenskan Och Östin mål Men sen när det kom väl till internationellt Så höll han inte riktigt Men det känns som Lilldamma hade gjort några landskamper Det tror jag Knatten också Jo det hade han säkert Undrar om inte lildamma man var proffs I Fortuna Düsseldorf Ja Stämmer det? Ja. Eller var det? Ja. ja. Men han, stod tid på öster. Han Visst var i sk skyttelegan tre, tre gånger i rad. Du ser. Oj. Imponerande kunskap. Jo, men, och, jo, men för att jag minns ju att det måste ju ha varit runt 74, 75, 76, 77 kanske. Mm. Och då var det ju, då kunde man vinna skyttelegan. Jag tror Ralf det var inte all föråldrande som vann på rålpådrag som vann på ja, du gjorde 16 mål och Lilda man han kunde göra 28, 29, han gjorde till med 30 Någon så oj ja, jag, jag lovar att att återkomma med ja. vi ska vi ska googla så ja men tillbaka till till Gästriklander har du jävle vad har du för ankriviga till eh jag mina kusiner borde Min mm, bor jag hade jag hade en kusin som, som mm. också borde och ja, Två kusiner och morbror moster. Så jag var där ganska mycket Var någonstans i Jävlar. Ja Eller står det still Södra sidan av Gävle i någonstans här bostadsförråde Inte Brynäs? Nej Äh ah, kom inte på det Är och kusin de bodde ju i Min mor bodde där Och det var ju inte långt från faktiskt. faktiskt. Mm -hmm. Men nu heter de inte, nu är de nybyggt, va? Ja, jag kan inte vara, de har ju företagsnamn allihop. Mm. Har eh... du badat i Fjärnhöjder, vad ser det ut med spor, minns jag? Nej, jag vet inte. I Ja, det Spela golf Är det där Ja, det fanns. Ja. Jag tror, Minigolf. jag vet om... eller mini golf. mini golf jag... Mm. jag vet inte om den är fc men jag får nog att det är bara där en dag. <laughs> Alltså dag, dagens bästa resultat det där ska inte syna Nej, ja, Vill... ja, det går inte synas. Men... <laughs> dagens bästa resultat man ut... ska du inte reservera. Det. Du hade bara rekordet. För... Har du spelat långboll som Nej, ja, jag har fått slagare liksom ut från ja. ranchen. Man aldrig på banan. Nej, men sist är det är ett otroligt Det har varit ett Jobbigt? Oj, jobbigt. Ja, men en hink. det yes, var, <laughs> var helt slut. <laughs> okay. Ja. Men det är inte så jäkla och slappna. Det var mer som band och slåg Sten ja, okay. uh, Nej men Nej men Gävle jä... ja. Jo men vi, vi, har haft, vi har haft en podd Från jävle faktiskt Ja i, vi och du och ja, jag och Tom och Lella Hade en podd i Gävle. Ja. Nice Fast jag har aldrig Nej jag har aldrig sett en hockeymatch där faktiskt. Brynäs det vet du, under inte en gammal öveksanknytning, han spelade i Bryn. Ja, det vet ju du säkert. Ronnie Powell. Det spelade inte alls sedan du Jo, fem... det gjorde han. Husen. Husen Ronnie Powell. Ja, men har vi inte nämnt det någon gång? Säkert. Men att, för han var ju den första utlänning som spelade i ja. svenskan, så var det. Och just blev också. Mm för jag tänkte just bara Brynäs hockey och så på Brynäs fotboll. De hade ju inte stor ett sted. De, de låg i allsvenskan och det här måste ha vara 70, 73, 74, 75, 76 år där. Min kusin Per Karlsson, han spelade ju, han spelade jävla när de låg i med Pelle Olsson som tränare de låg. Inte i allsvenskan, men i Superettan. Mm. men sen så gick han till Brynäs De spelade två år sen. Existerar de fortfarande så mm. Ja, men det är lägre ner. Ja. Valbo. Känn Valbo köpcentrum. <här> det är den. Det blir förknippande <hárias> förk med Valbo. Ja. För det, det, ligger, det ligger väl österut va? Nej, västerut. Inåt landar lite grann. Bohência. Ja, ja möjligt. Jo, men för Valbo köpcentrum. Mm. Och där minns jag Då vi åkte med Ragragmunk, Han som vill till fjällen och krocka mm. Så var det just på valborg var det sista kort där här taget innan Så det var Krock nu var tanka Aha. Oj Vad mm. valbo ja. jag, jag sökte på lite roliga grejer Om Gästrikland Och där du fick den här bagaren Nej den kom jag på själv <laughs> Ja. <laughs> ungefär som, jag, jag har kommit på ett eget uttryck också. i februari. Vabbror. Ja. För att, ja. vet du varför? Nej. <laughs> jag har märkt att det är så mycket folk som har vabbat. Ja. Sen har jag hört att folk säger det, fast det kom från mig liksom. Alltså. Alltså, utan att credda mig. Du, du jag, det. Vet ju, aha, jag vet ju att jag kom på det. Och så kärlevarna Och jag, jag såg att det på fischer också. <laughs> alltså. Jo. Och så kollar jag på liksom ordvitsar eller historier om Gästrikland. det fanns... Jag hittade inte så mycket någon kanske. Men det var ju mer om Norrland. Och vi har pratat mycket om Norrland. Jag gillar inte uttrycket Norrland. Nej, ja, det är ju... Förnedrande. Det är ju väldigt stort. Ja, särskilt alla som är ja, härifrån och neråt. Ja, ah, var kommer du ifrån? Är, är du från Norrland va? Jag är från Skåne. Eller jag är från... Då ser de själva att de är från en stad i söd men själv, själv blandas man ihop med hela Jalla Norrland Som mm. att de är från Övika eller Kiruna Eller Östersund ja, ja, Men det är så jävla precis Men det är mer än halva Sverige Ja, ja men då, då, då ska man säga ja, du är, Jag, tror jag säkert har säkert sagt det på podden förut Okej okay, du är från södra Sverige Och jag är från Norrland Då blir det jämnbördigt om, ja, ja. Oavsett om de kommer från Stockholm eller Skåne det finns många, ja, det finns ju många städer, men jag tänker på, på... Nej, men geografiskt så ja, är det ju... ja, ja. ja okay. någon ja, men, det. Ja, Varför går slotten så fort i Jämtland? Jo, där har du ju Sista Sist jag var emma, så sa frugan att de ville skiljas. Det menar du inte, och mitt i älgjakten. Mm. Jag fattar inte. Ah, det väl... Vad bra då. En samer satte upp dekaler på reklampelarna. En fet nollänning kommer fram och frågar Är det du som är kvisterlappen? Sam <skratt> är bra lokalhårdare. För de förstår sig på ren honning. <skratt> <skratt> ja, bäst hittills ändå. Nej, det är kanske inte så feko. Vinter och väder gör sig sund. Stor snö djuret. Ja, det är ganska var... bra. Vad ja. gör nolländningar när det blir kallt? Sätter sig kring stereinljuset. Vad gör nolländningar när det blir väldigt kallt? Tänder stereinljuset. I nolländningar har man konstiga stavningar. Tänk att stava U med Å. Om mm. nån det här. Det var fest hos sen norrländska skogshuggarna alla skruvar och kapsyler på sina helrör. Skål. Ska vi prata det festa? <laughs> okay. Det var en gång en lapp som flyttade till grytskärgård i Jötland. Där blev han en grytlapp. Du tycker inte att du var för det var roligt eller? Ganska. Varför har man inte varför har man inte djungfjör i, i Norrland? Det blir för kallt på fjällen. <laughs> ja, det, är... det är bra. Bra, Toris. Ja, håvrar med här. för besökare i Norrland. Några enkla tumregler vid konversation. Kall Kallprata inte. Det är inte nödvändigt att prata bara för att få tid när det går. Skryt inte. Fjäska inte. Skrik inte. Slappna av tycker du ja. På lokal, baren, restaurangen. Nej tack, jag dricker ett sånt. Är Ägla, glas till hör Vefot? hörru, jag tror inte. Är vitt? Är det är ovitt? jag ska jag visa den. Ja. Är det. Är här fel? Till <laughs> det är Till grasen. Vad är det egentligen? Nej, jag vet inte vad det ska vara ordet. Mm. På dansgolvet. Får jag lov? Heller ska vi prata skotra. Nej, mm. okay. varmt och dans i skoter över alla. Mm. Varför funnit med det? Nej, jag vet inte. Mm. Bra, Agnes repliker. Vill du se på, på skotra min? På bensinmacken. Varsågod flipperspeler. Ja, Hos den läkaren. Nej, den, den där bördan kändes känt, inte. Mm. Hade du stått i femte klass så skulle, skulle köra. Roliga timmen och dra i det där, då det Nej, men alltså... Skulle du, de tycka var roligt? Nej, men skulle man dra såna här i våran trea så alltså är det säkert många skrattar. <laughs> ja, men det säkert. jag säkert. De har ingen aning om hur mm. de då? Jag kommer ihåg en, en, två stycken, Johnny i min klass och Göran Armark skulle ha roliga timmar. Och, och så hade de fånade så bara, eller de hade inget... Man nöcklar skogen bra. Ja, det var. Och så här, och då kom försöka och tog de med. <skratt> de tog, ja, jag med. <skratt> <skratt> tog ja, men då fick inte hålla bonden med. Nej, ja Jag kommer inte ihåg exakt, men det var liksom. Då hittade jag bort. På. Ja, men då jag skulle improvisera eller det. Det var vart hon tyckte var för då. gammal var vara. Ja, men ett tycker jag. jag fyra, kanske tre, ja tre, kanske. ja, då, ja det, då kan Jag har hålla på längs med jag tycker det är skitbra. Men vill ha lite tips på lite nollälska drycker? Ja, gärna. Screwdriver. Skuttsamt lite vodka. Ett stycke apelsinklyfta. Häll vodka i halsen och titta på apelsinklyftan. Ja, I en 17 Skuttsamt lite vodka. Ett stycke i geting. Hacka i fin. Lägg i en hacket i voltan och rör om. Hmm. Mm. Uh, tequila Sunrise, en liter tequila, drick tequila, sluta ögonen, vakna i sol och träffa uppgången. Vakna. Ah, Okej, okay. det var det. Mm. också. Sunrise, ett glas hembränt, en skiva Och här, nollenska atom Ja, det här är ju beprövat, va? Ett stort öglas, hembränt sprit. Ett stycke snapsglas med öl. Ja, du, du, kör, ja, ja. Du, du kör du. Det kör Det med mig, mig sådär. Kaffe ska kaska En sockerbit, en ka, äh, kaffehembre. Släpp den sockerbiten i, i en tom kaffemugg. Häll i kaffe så du inte ser sockerbiten. Fyll på med hembre så att du kan se sockerbiten när släppt dem, ut. Det där är ju från uh, söderkåkar. Det var ju han Ja, just han det, där pinnen. Där var hans hans tips. Fan var gott. Assi, då. 6 centilitervoltkan, ett snabbsglas, en ruta av Fyll snabbsglaset i bredden, ta sedan en ruta av Vik ihop och placera i glaset. Häll sedan allt samt munnen. Sväll vätskan och suga pappret. Spotta sedan ut pappret i glaset. Så enkelt. Så gott. Jag kan säga att jag läste inte igenom det här innan. Jag, jag, eh... Nej, det var bra. Ah. Många bra historier. <laughs> Och, och nu har vi tömt Gästrikland. rakt av. Ja, det finns inte ingenting att tillägga. Nej, tönnebro kan det vara Den klassiska. Ja, det är nog gränsland någonstans där i Kan vara, kan vara mm. Ja, ja men vi ska ta flitigt när vi ska ta flitigt när vi ska ta flitigt när vi ska ja, ska så... Återkomma med fler vitsar. Ja. Skål. Ja, vi ska bara avsluta här med. Hur var det med Lilldamma? Jag, jag tog i lite, grann nu upptäcker jag nu. Men äh, Raffe ran för Ola Manny skjuter ligan 72 på 16 mål, det var rätt. Sen 73 gjorde Lildamma 20 Mm uh, 74 gjorde han 22 Och 75 gjorde han 31 Så han kom över 30 någon gång, i alla fall mm. Vem var det som vann 73 76 Sedan Det är ett klassiskt namn Klassiskt Eller klassiskt då det, Jag tyckte det var ett ganska smårådigt namn mm. Nej, Från Halmstad Ja, Rutger Backe Rutger gjorde 21 mål Så det sjönk efter, vad heter det, Lilldammar Och två år i rad var det Hammarbyer som vann Mats Werner på 14 1979 mm -hmm. Billy Olsson 1980 på 19 Oj Billy Olsson vann 84 också på 14 Men här alltså 85 då vann Öregrut, vann ju SN då. Mm. Bland annat börj som vann på 10 år. 10 år är fjortet. Jag ska backa lite och se om det är fint. Rutger backa. <laughs> <laughs> jag gillar också Rutger backe, det tycker jag är kul. Han för... levde år efter, va? Det var 80-talet. Mm. Och vet som har målrekordet i Allsvenskan svenska var säsongen 24-25 Nej det vet jag inte Filip eh, Johansson gick åt vård 39 Svarte, Svarte Filip 39 mål Oj Då kan jag säga lite fakta om eh, Lars Knatten Olsson Ja låt höra Han eh, Han spelade 46 landskamper. Mm han -hmm. gjorde bara 13 mål VM-silver två gånger V-mål 2. Det var fjutet. Ja, men var, han var ingen stor i landslaget. Nej, däremot så var han 70 72, 76, 78 och 80. Ganska lång bredd. Mm. Ja, Eller väl lång period. 41 mål, 34, 38, 39 och 43. Mm. Och eh, lite kurioser att han, eh, han blev ju årets gentleman man i 1969-70. Knatten var tidernas första. Stor grabb 167 oh God, God. God, God, God Samt Vet du vilket nummer han hade i... Knappen han hade säkert Lågt nummer tror jag Nej det har han inte, han säger säkert nio Tio, mm. och det är underlagt. Ingen får ha i Sandviken Det är upphängt nu upphängt i taket. Har de hall i Sandviken Jag vet inte, det ja. ja, så det Landskaps går... eh, Vi har plöjt pr igenom Sverige knatten och lildamma heter det. Mm. Alltså. <laughs> Nej, det blir ju det blir ju lill lillknattnodamma. Rutger backa. <laughs> Lilla knatten. Ja. Tack. Ja. Hej då. Hej.